Hjärtligt välkomna till Radio SD eh, Sverigedemokraterna i Stockholms närradio radio på 88 MHz eh, Vi som pratar idag det är jag själv, Johan hem Och med mig i studion har som allt som oftast David Long. Ja, och det här programmet sänds för första gången lördagen den 22 september år 2007 Mellan klockan 14.00 och 15.00 En första repris går ut i ett söndagen den 23 september mellan klockan 09.00 och 10.00 och en andra repris torsdagen den 27 september mellan klockan 20.30 och 21.30 och ansvarig utgivare är Aron Boström. Ja och vi ska börja lite grann med olika partirelaterade nyheter. Det har ju, som det ofta gör, skrivits en hel del om Sverigedemokraterna på senaste tiden och det har även varit en del uppmärksamhet, inte minst i samband med opinionsmätningar där allt fler förstår sig på spår att partiet kommer att göra en riksdagsdebut nästa val. Uh, och uh, det gör ju att uh, statsvetare och dylika blir mer intresserade av att uh, titta på vad är det för människor som röstar på SD egentligen. Och uh, det har ju inte gjort så många sådana här studier så att det är ju faktiskt lite intressant även för oss som är forskningsobjekt. Då. Uh, och det är då en uh, uh, undersökning som statsvetaren Anders... Uh, Eh, Sannerstedt eh, kommenterar i Kristianstadbladet eh, eh, och eh, det är alltså eh, den här SOM-institutet som har gjort eh, eller som har gjort den här undersökningen då, som eh, 6000 skåningar fick eh, och eh, 7 procent uppgav att de hade röstat på SD, vilket ligger ganska så nära siffran. Det var 1 procent mer som hade röstat i Skåne. Så att därför kan det här underlaget betraktas som ganska tillförlitligt, om i alla fall representativt sett. Och... Det är då olika bakgrundsfrågor som man har gjort för att försöka få fram en profil på olika partiers äh, väljare. Och, äh, för Sverigedemokraternas del så handlar det då oftast om äh, män mellan 41 och 50 år som är gifta eller har sambo, har tagit studenten men inte studerat vidare och betraktar sig själva som arbetarklass. De flesta har en familjenkomst på 400-500 000, 000 kronor. Uh, och uh, förhållandet uh, manliga och kvinnliga väljare är, är i proportionen 60% män och 40% kvinnor uh, och uh, uh, den här statsvetaren och blir lite förvånad över att det inte är fler yngre och inte fler äldre det här är ju lite grann mitt emellan på något vis Han trodde också att det skulle vara ännu fler män och färre kvinnor ja. Och antagligen trodde han på lägre inkomstnivåer också Men mm. många av hans fördomar kom på skam i den här undersökningen kan man säga Ja, och om man ska göra någon egen analys av det här Så kan man väl tänka sig att det finns andra partier i Skåne uh, små har pensionärspartier och det NTSP ganska så starka i Skåne här ja, alla, visst, till exempel ja. uh, så att det kan ju spela en viss roll så att det skulle ju vara mycket intressant att se den här typen av undersökning göras på andra håll i landet också givetvis uh, och uh, i övrigt så är det väl inte så mycket intressant från Dennis Annerstedt annat än att han konstaterar att försöken att tiga ihjäl Sverigedemokraterna har inte lyckats. Uh, man kan inte idiotförklara 7-8% av väljarna, säger han. Det är ju väldigt funeröst av honom. Ja, verkligen. Ja, nej, det det är också bra att det här kommer fram också mm. att, Som man säger att det är vanliga hygga medborgare som röstar på Så det är inte de Som man då försöker Som sagt idiotförklara och betrakta som Skvattgalna Som vi ofta, vi ofta görs i media Det var precis Låter från Stereotypen kan man säga så och, och som sagt opinionsmätningarna som har kommit på sistone har ju legat på runt 3,5% någonting Vilket man får tolka faktiskt som att det är ett starkare stöd För att ofta så får vi ju mer i valresultaten än i opinionsmätningarna mm. Jo så här ett år efter ett val så brukar vi också ligga lägre i opinionen än vad vi fick i det föregående valet Men nu ligger vi alltså högre så att vi har verkligen en, vi har en, en mycket starkt uppåtgående trend. Ja, sen hade vi lite notiser här om vad som har sagts om partiet. Det är till exempel en grej i Dagens Nyheter så rätt att sparka Sverigedemokraten. Ja, det är ett TT-telegram där det står då att det var rätt att sparka en aktiv Sverigedemokrat från praktikplatsen vid Sveriges ambassad i Tel Aviv hösten 2006. Detta eftersom varken anställda eller praktikanter vid svenska ambassader får ge uttryck för andra åsikter än regeringens. Det skriver Utrikesdepartementet, UD, i ett svar till justitiekanslern som utreder frågan. Förutom att Sverigedemokraten via sin blogg spridit uppfattningar som avviker från regeringens politik ska han också ha misskött sina arbetsuppgifter då han ägnat minst en timme per arbetsdag åt bloggandet, skriver Sydsvenskan. Och det här i Sydsvenskan, där uppmärksammade man också i och med den här nya förklaringen från UD att ursprungligen så anklagade man den här Sverigedemokraten för att ha vilselett Utrikesdepartementet eftersom han inte skrev i sin ansökan att han var Sverigedemokrat. Men han har då hänvisat till sin grundlagsskyddade rättighet att få ha vilka åsikter och vilken partitillhörighet han vill. Och han har inte skyldighet att redogöra för det i sina ansökningar. Men idag heter det alltså inte att han har missskött sig på... Eller fel. Det hette tidigare att han hade misskött sig. Och att han hade vilselett Utrikesdepartementet. Men nu heter det inte längre att han har vilselett Utrikesdepartementet. Och då frågade journalisten en presstales man på utrikesdepartementet om det inte verkar som att om de har förståelse för att det verkar som att det är en efterhandskonstruktion. Och den här personen sa då att det kan väl i och för sig ha förståelse för men vi utgår ifrån att ambassaden talar sanning. Men det tyckte jag också var bra att det kom fram att det ser faktiskt ut som att de har gjort en efterhandskonstruktion så här. Ja. En annan lite befinnerlig reaktion mot lokala SD. Det är den här Karina Hegg från Värnamo som fortsätter att försöka motarbeta SD på sin ort Värnamo. Alltså. Enligt Värnamo Nyheter så ska Hägg ha ringt runt till företag och föreningar och försökt dem avstå från att handla med den här danslokalen Seghalla som ägs av en SD-reportning. Och det är ju ganska anmärkningsvärt faktiskt att en politiker beter sig så. Ja, jag vet inte när sånt hände sist, men hon kanske också vill att det ska bli mer landsomfattande bojkotter av just Sverigdemokratiskt ägda butiker. Jag tror mm. mig, tycker mig minnas i vissa dokumentärer om att det var så man gjorde i ett, att en, en mycket vilaktig regering i 30-talets Tyskland gjorde på det sättet mot judiska butiker. Ja, eh, jo, det luktar ju faktiskt i 20- eller 30-tal ganska bunket om den här typen av metoder. Uh, och det har fortfarande inte kommit uh, något avståndstagande från Mona Salin, men vi väntar ja. det från att Mona ska uh, ta bladet från munnen och ta avstånd från den här typen av verksamhet. Ja, vi väntar med spänning. Uh, sen uh, så uh, har det ju lagts en uh, budget med så av en viss finansminister Borg och det har ju varit väldigt turbulens kring denna budget och inte minst med ministeravgång och dyrligt av försvarsministern. Och eh, när siffrorna kom här så har det ju väckt en viss förvåning också. Eh, inte minst den här förändringen av fastighetsskatten som eh, Jimmy Åkesson har kommenterat på eh, vår hemsida i ett pressmeddelande. Eh, och eh, det är ju eh, precis... Eh, som Åkesson skriver att den här skatten har alltså inte avskaffats. Man har infört snarare ett maxtak. En, en hel del hus beskattas då med det här maxtaket, det vill säga 6 000 kronor per år. och Som man har kunnat se... I olika eh, tv annat så innebär det här en minimal eh, besparing för många hushåll eh, av låg- och mellaninkomsttagare. Att det är ganska uppenbart att det här gynnar de som har de allra dyraste husen och högsta inkomsterna kort och gott. Eh, och eh, Sverigedemokraternas partijordförande Jim Oax som kommenterar detta enligt följande. Då, jag citerar dem. Sverigedemokraterna ser det som ett svek mot de mindre välbeställda i samhället att man utnyttjar en opinion för minskad fastighetsskatt till att gynna de redan välbeställda. Det kan aldrig vara rättvist att skattebefria enbart de dyrare fastigheterna. Istället menar Sverigedemokraterna att det hade varit mer rättvist att låta alla betala samma skattesats. Vilket hade gett utrymme till att sänka skatten ytterligare för alla. En så kallad äh, poltax blir det väl då. Äh, som Attachou äh, vill ha en gång i tiden. Äh, Nåväl. Äh. Om vi ska ta lite mer om just budgeten. Ja, lite extremt kortfattat. Det har skrivits en kommentar av Johnny Skalin på SD Kurirens hemsida. Och ja, man kan väl konstatera också att den här budgeten är Ja, regeringen visar tecken på att inte vara otålig trots de här dåliga opinionssiffrorna Så om man ska säga någonting positivt så har de ju faktiskt valt att finansiera i stort sett alla sina kostsamma reformer Och därmed så räcker man inte ut pengar omkring sig trots att man ju faktiskt har ett stort överskott i statsbudgeten och det är troligtvis för att de planerar för att försöka vinna valet 2010 också att kunna visa upp att de har kunnat amortera mycket på statsskuld och har sparat i ladorna så att säga. Men precis som en viss analytiker på Sveriges Television sa var det Boinge Andersson uh, att uh, uh, ja, tror jag Ja, uh. ja just det. Eh, att ju närmare valet 2010 vi kommer, desto mer valfläsk kommer de att portionera ut. Och det är väl en ganska bra gissning kan jag tänka mig. Annars så eh, tycker jag nog att de eh, försöker göra lite grann som Socialdemokraterna har gjort tidigare att de på, påpekar det att arbetslösheten minskar eh, och mycket har gjorts men det återstår mycket att göra trots den goda tillväxten. Och sen så är det ju då de här nystartsjobb, nyfriskjobb och så vidare. Där man då låter företag dra av dubbla arbetsgivaravgifter vid anställning av personer som sedan minst ett år beviljats sjukpenning. Det är sådana åtgärder som rimligtvis, det borde vara målsättningen på längre sikt att avskaffa skulle jag gissa. Och jag hoppas kunna utveckla det vidare i en artikel i sd lite senare. Annars så har vi ju konstaterat också, precis som du sa inledningsvis, att det har varit ett, en avgång av en minister. Försvarsministern avgick just därför att neddragningarna inom försvaret fortsätter. Och ja, försvarssatsningarna numera är ju snudd på ett skämt får man då säga. De ska alltså minska inska, förskaffandet av materiell med mellan 3 och 4 miljarder kronor. Och, Ja, det insåg ju då försvarsministern att det kan han helt enkelt inte ställa upp på så att han, han lämnade det hastigt och lustigt. Ja, det är ju en fördel om man kan bedriva den verksamhet som är tänkt. väl äh, nu är det dags för lite musik och vi ska höra på lite modern svensk folkmusik. Skenpolska med garmarna. Varsågoda. Du lyssnar på Radio ST i Stockholms Radio på 88 MHz och du precis hörde var skenpolska med gruppen Garmarna. Och vi hade precis kommenterat lite grann om regeringens budget innan och vi kan ju uppehålla oss lite till här inom det ekonomiska området. Ja, det är så att det har skrivit en hel del i svensk finanspress på sistone om... OMX, det svenska bolaget som bland annat äger Stockholmsbörsen plus flera andra nordiska börser. Och OMX är också världsledande när det gäller det tekniska kunnandet inom just börshandel. Och jag har skrivit en artikel som jag hoppas få publicerad i SD-kuriren på internet ganska så snart som jag tänkte dra här i Radio SD med rubriken Dags för regeringen att sätta stopp för omx sopan I finanspressen rullar såpan om OMX vidare. Det började med att den svenska regeringen förklarade att det statliga aktieinnehavet i OMX skulle säljas ut. Detta ledde till en budstrid som stod mellan Bors Dubai och amerikanska Nasdaq där båda parter ville ta full kontroll över OMX. Dubai-börsens akilleshäl i sammanhanget är att många... Svenska politiker, journalister och finansaktörer är skeptiska eftersom Dubai är en diktatur. Ett uppköp därifrån skulle dessutom innebära att OMX blir helt statligt– –vilket ju är ett stort steg bort ifrån den svenska regeringens målsättning med den här utförsäljningen. Och även Nasdaq insåg sin svaghet. Ett företag som ansvarar inför aktieägare och den amerikanska lagstiftningen– –kan aldrig vinna en budstid mot en oljerik diktatur– så lösningen blev ett samarbete parterna emellan. När detta samarbete offentliggjorts tog det hela en ny vändning. Katar, en annan oljerik arabisk diktatur, köpte in sig i OMX. Och anledningen tros vara att man vill lägga ett konkurrerande bud på OMX eller också få ingå i samarbetet som har träffats mellan Nasdaq och Boris Dubai. Sverigedemokraterna har från första början varit negativt till en utförsäljning av statens OMX-innehav eftersom bolaget har en mycket viktig samhällsfunktion. Vi har till och med förespråkat en ökning av det statliga innehavet från dagens 6,6% till 10% eftersom det skulle omöjliggöra för utländska eller fientliga intressenter att ta full kontroll över verksamheten. Och samtidigt så är 10% ändå ganska litet. Ett 10 statligt innehav kan inte innebära en märkbar inskränkning i marknadsekonomin. Sedan dragkampen om OMX resulterat i att minst en, kanske två, islamistiska diktaturer kommer att få stort inflytande över OMX är det dags för den svenska regeringen att inse sitt misstag. Man måste förklara att OMX-innehavet inte längre ska säljas ut och att man ska se till att behålla kontroll över bolaget. Och det är inte på något sätt kontroversiellt. Jämför exempelvis med Nasdaqs situation i USA. Enligt gällande regel där så får ingen äga mer än 20% av Nasdaq och ingen får rösta på bolagsstämman för mer än 5% av rösterna. Även i andra sammanhang har den amerikanska regeringen genomfört inskränkningar i marknadsekonomin. Man har till exempel hindrat... Dubai, från att köpa upp amerikanska hamnar med hänvisning till nationens säkerhet. Och sannolikt så vill man ju heller inte att den amerikanska vapenindustrin ska tas över av utländska intressenter. I annat fall hade nog Sovjetunionen gärna lagt ett bud på det redan under kalla krigets dagar. Uppgörelsen mellan Nasdaq och Boris Dubai som kommer innebära att Dubai-börsen blir storägare i Nasdaq har lett till att USAs president George Bush vill göra en utredning av vilka följder detta får för nationens säkerhet. Varför talar aldrig den svenska regeringen i sådana termer? Både Dubai och Qatar är diktaturer och är därmed per definition mer intresserade av makt än av marknadseffektivitet. Den oundvikliga slutsatsen är att dessa båda inte kan betraktas som önskvärda ägare av OMX. Föreningen Aktiespararna har kommenterat de här händelserna genom sin bolagsbevakare Gunnar Ek i Dagens Industri den 21 september 2007. Citat. Det här är en mardröm för en mycket viktig samhällsinstitution. Det vi ser är aktörer med stora ekonomiska resurser med bristande kompetens som köper sig ett stort inflytande. Det är en allvarlig utveckling. Slutcitat. Det är uppenbart att eh, arabiska diktaturer använder de rikedomar som genereras av oljeexporten till att köpa sig makt och inflytande på många olika håll i världen. Men vi måste sätta en gräns när nationens säkerhet och samhällets funktioner står på spel. Den gränsen håller nu på att passeras. Det är därför dags för den svenska regeringen att inse det och göra vad som krävs för att OMX ska förbli svenskt. Och ja, för att utvecklade vidare lite snabbt de här diktaturerna Dubai och Qatar, de kan ju egentligen inte något nämnvärt om marknadsekonomi demokrati, marknadseffektivitet eller börshandel överhuvudtaget deras börser är väldigt små och fjöttiga jämfört med både OMX och Nasdaq så att vi har ju ingenting att vinna på att de tar över det är ju trots allt så också att hade de varit intresserade av av marknadsekonomi och ekonomisk tillväxt varför, hade de då, varför har de då inte infört demokrati alla empiriska studier visar ju att den ekonomiska tillväxten är högre i demokratier än i diktaturer och det finns inget land som styrs med en diktatur som någonsin har skapat välstånd utom just oljenationer det är bara de som har massor med olja per capita så att säga, som, som har något som helst välstånd alla andra diktaturer blir i det långa loppet fattigare en demokratier. Så att det faktum att de som sagt är diktaturer, det är tecken nog på att de inte är för en effektiv marknad och därmed där de inte lämpa som ägare av OMX. Det är lite konstigt att det här inte diskuteras mer egentligen, alltså de här principiella övervägandena. Det måste ju nästan bero på politiskt korrekta skygglöpar. Ja, men faktum är att just i, i finanspressen så har det faktiskt nämnts vid några tillfällen, även om det, man måste i och för sig leta ganska noga även där. Men just i de här vanliga nyhetssändningarna på tv, då, då, då nämns det faktiskt inte alls mycket. Det, det håller jag med om. Uh, nej men det är ändå någonting som ju förtjänar mer uppmärksamhet helt klart. Det är faktiskt ganska skandalöst att man inte tar såna här saker på allvar. Ja. Det, det är också lite komiskt att uh, sådana här mångkulturella föredömsländer som USA kan uh, tillåta sig att uh, tänka på sin egen säkerhet och jag att ett visst ansvar medan vi inte ska göra det då. Nej visst, USA är väl den borgerliga regeringens stora förebild när det gäller just marknadsekonomi och på något sätt så verkar det som att de inbillar sig att i USA så är allting så fritt men de sätter käppar i hjulet för marknaden ibland om det hotar nationens säkerhet det gör dock inte den svenska regeringen utan de är väldigt naiva och tror att bara marknaden får råda så blir allting bra Ja, det är förmodligen att äh, arv efter 80-talets äh, nyliberalism där ju inte minst Anders E. Borg skolades en gång i tiden. Äh, nåväl, äh, vi kanske ska ta och äh, byta ämne. Äh, och äh, vi kan konstatera lite snabbt här att äh, de här... Äh, Eh, diskussionerna kring eh, konstnären Vilks eh, Mohammed Hundar, eller rondellhundar som han ju också har gjort eh, fortsätter och eh, det blir eh, en allt mer absurd uppståndelse eh, kring det hela och eh, han har ju under de gångna veckorna fått motta en hel del hot och eh, förvisso också ett visst försvar från eh, muslimska kretsar eh, det är lite dubbla budar om det är en Allah i behaglig gärning att ta koll på Vilks eller inte. Men man får väl intryck av att det är den större delen av de mäktigare muslimsorganisationerna som ändå motsätter sig den här dödsdomen som man har fått av Al-Qaida. Som har utlovat en belöning för hans huvud de har till och med haft önskemål Om sättet att han skulle ta skål på Ja just det, de ville helst att han skulle Slaktas som ett lamm var det visst? Ja, just Då skulle det. belöningen öka Precis. med 50% procent. Eh, och Det får man väl nästan tolka som någon form av halal liknande historia Att man hänger upp på honom med fötterna Men nu ska vi inte ge eventuella Mördare några tips för allt i världen eh, Det är dags För en musikpaus Till här eh, Och vi ska idka lite lokalpatriotism och återigen köra den här populära balladen om eken med ingen mindre än Fred Åkerström. Varsågoda. Ni lyssnar på radio SD på oss. I Stockholmsnärvarade radio på 88 MHz och det vi precis hörde var balladen om eken med Fred Åkerström. Uh, och uh, vi pratade just innan pausen lite om uh, USAs uppfattning av det här med nastak och sånt Och vi kan uppehålla oss lite i USA för att uh, en sak som har skrivits lite grann om i uh, svensk press Men desto mer i USA, det är att det har blivit uh, så kallade rasbråk uh, i uh, en liten ort, uh, Gena, i Luciana och äh, äh, återigen så ser man ju en spricka i fasaden här för att äh, den här äh, så kallade amerikanska melting pot, äh, har ju inte fungerat. Äh, USA är fortfarande ett väldigt delat land efter flera hundra år så har man inte äh, kunnat komma på äh, någon vettig form av att integrera olika folkgrupper med varandra. Eh, och eh, just eh, detta är ju någonting som Sverigedemokraterna har påpekat eh, under hela sin existens eh, att eh, skapar man ett samhälle med många olika folkgrupper så kommer det inte att fungera det finns inget bra exempel på att det har gjort så någonstans egentligen utan det är alltid en källa till konflikter eh, och, eh, Även om det tidvis kan se ut som att man lever i fredlig samexistens- så bubblar såna här saker fram lite då och då. Eh, och eh, de minnesgoda eh, massmediekonsumenterna- kan säkert dra sig till minnes ett antal sådana här exempel. Inte, eh, ja, enbart i USA så händer det ju faktiskt rätt mycket. Eh, och... Eh, det här har då följt ett visst förlopp. Det har varit tydligen en väldigt banal sak som har legat till grunden att svarta och vita barn har suttit under olika träd. Och så har ett svart barn sig under ett träd där de brukar sitta vita barn och då har de reagerat och... Eh, några hade hängt snaror från trädets grenar vilket ledde till avstängning av eh, några vita elever eh, men det räckte inte utan eh, de svarta har tydligen hämnats och eh, misshandlat en vit elev på skolan eh, så pass så att han hamnade på sjukhus och eh, nu så rasar en massa organisationer, inte minst med den här eh, Jesse Jackson i spetsen och kräver att eh, de här svarta barnen måste givetvis frikännas. Eh, det kan ju ha berott, eh, inte minst på att det blev en lite överdriven brottsreprisering till att börja med, mordförsök eh, heter det. Eh, det vet vi ju naturligtvis inte hur det låg till med den saken, men eh, den har i alla fall ändrats nu. Men man vill alltså ha de här Barnen fria Som jag har förstått så är det Bara En som är kvar i fängelse Och barn och barn Ska vi säga att det är tonåringar det handlar om Alltså de här är I 16-17 års åldern Så att det är Stora barn mm. Kort och gott Och Som sagt det är ju alltid tråkigt som pessimist att få rätt men det här är någonting som man har tagit på stort allvar och även George Bush har gett sig in i den här diskussionen och konstaterat att det är en ledsam utveckling på sina mm. ställen inte minst här i den här orten Gena. Mm. När man sedan använder USA som föredöme där man då visar att här lever olika folk i uppe sida vid sida i själva verket så visar ju den här typen av upplösande konflikter att när de lever fredligt sida vid sida så råder det egentligen bara tillfällig vapenvila eller vad man ska säga det, mm. det, det räcker med en liten liten sak så blåstar konflikten upp så att säga Och eh, det, det innebär ju inte att eh, mångkulturen har fungerat utan det innebär att eh, Trots att, det, att de inte har integrerat så har de ändå slutit fred tillfälligt tills dess att någon utlösande faktor leder till en konflikt som då ofta får ganska stora proportioner och följdverkningar. Mm. Jo, den här typen av segregation utifrån olika folkgrupper är ju någonting som man ser överallt i världen också. Att det är ju ofta så att när tillräckligt många av en viss folkgrupp påsätts sig någonstans så blir det ett mer eller mindre etniskt betonat område. Så som exempelvis Det gäller ju även svenskar som flyttar utomlands Blir det tillräckligt många svenskar Från någon förort till London Så blir det ju lite av svenskbygder Eller någon annanstans i USA Eller vad det nu kan vara någonstans. Ja, Spanien, där finns det ju ett område särskilt där ja. Bara bor svenskar ja. i princip mm. Vår spanska koloni. Nåväl. Men det finns ytterligare exempel på att samexistens inte funkar något vidare. Och det största exemplet under senare tid här har ju visat sig vara Belgien. Belgien är ju ett land som är ganska så nytt. Det kom till i kölvattnet på Wienerkongressen 1815 då utropade man en gemensam nation som bestod av både nuvarande Holland och Belgien. Och det styrdes av en gemensam kung. Detta var inte riktigt tillfylld, tyckte många och... 1828 så revolterade katoliker och liberaler i södra delen och det var som ja, ungefär utgör nuvarande Belgien. Då. Och den här revolten lyckades och 1830 så utropades den nya staten Belgien med Bryssel som huvudstad. Uh, och uh, den blev också ganska så påverkad till författningen av franska revolutionen som inte låg så långt tillbaka i tiden heller uh, sen har uh, Belgien uh, från att uh, ha varit uh, en stat som har styrts uh, av uh, folk som uh, uh, reagerade på samma sätt, uh, blivit mer och mer en delad nation i en flamländsk del och en fransktalande del Eh, och storleksförhållanden är ungefär eh, 60 och 40 eh, i proportion till flamländarnas fördel. Eh, och man är också väldigt geografiskt avgränsad så att det är ju då i södra Belgien som de fransktalande bor. Och sen så är själva staden Bryssel en delad stad där man har två officiella språk och... Eh, eh, Ja, i och för sig så kan man nog säga att franska är, är lite mer dominerande i Bryssel än vad flamländska är. Men det, officiellt så är det en tvåspråklig stad. Eh, och eh, egentligen så är det väl det som gör att eh, den här eh, delningen eh, av landet som somliga önskar inte har skett. Därför att eh, Bryssel skulle bli en väldigt svår möte att knacka helt enkelt. Eh, väl varför prata om Belgien här nu då och deras eh, interna problem? Jo, de har varit utan regering nu i eh, över hundra dagar. Eh, det är en slags eh, interregnumperioder, kort och gott. Eh, och eh, vad har det för eh, ursprung? Eh, jo, det har just detta ursprunget att eh, man är eh, oöverens om eh, detta eh, med... Eh, Uh, flamländare och uh, fransktalande. Uh, det är framförallt valonerna i syd som är fransktalande. Uh, och uh, man har då lagt ett förslag från uh, uh, den tilltänkta regeringens sida om att man skulle ha en lite lösare regionsuppdelning och att det inte skulle vara något större kassaflöde av skattepengar från den flamländska delen till den fransk eh, flam, eh, valonska delen. Eh, och eh, det har då eh, gjort att eh, man har alltså eh, eh, ett kristdemokratiskt parti som skulle ha bildat regering eh, men eh, man har då i den valonska delen ett motsvarande systerparti. Det är väl ungefär samma indelning som CDU och CSU i Tyskland. I några stycken ser det väldigt närstående partier men det är ändå två olika organisationer. Nåväl, den Wallonska och den flamländska delen av Kristdemokraterna kommer inte överens. Och naturligtvis så finns det massor av andra partier som inte kommer överens heller. Och när man har en situation där man har väldigt många partier och intressen i ett parlament som inte kommer överens. Då går det inte att bilda regering. I sådana här lägen så är det väldigt uppenbart att... Eh, en fråga om nationens delning kan komma på tal eh, så har ju skett också exempelvis eh, det gamla Tjeckoslovakien har ju delats upp i Tjeckien och Slovakien och eh, det skedde ju tämligen eh, oblodet och eh, utan någon eh, större konflikt och eh, inte några eh, alltför upprörda känslor efteråt heller som det ser ut eh, och eh, en opinionsundersökning som eh, Eh, tidningen Le Soir eh, gjorde visade att eh, varannan eh, flamländer också önskar sig en sån här delning eh, medan det inte är riktigt lika populärt då bland valoner då. Eh, då väl, Den här undersökningen gällde eh, då enbart eh, flamländer och eh, det visade sig också att två tredjedelar av flamländerna tror att någon sån här delning av eh, Belgien kommer att äga rum för eller senare Eh, och eh, man kan också se hur pass låsta positioner som man har i eh, de här eh, olika eh, flamländska eh, folkgrupperna. Eh, till exempel så eh, finns det då en väldigt massiv uppbackning kring den här eh, eh, premiärministerkandidaten som skulle ha bildat för. Eh, Uh, regering uh, och uh, andra alternativ uh, flamländska politiker får inte mer än, än 10% av rösterna i den här undersökningen uh, Flamländernas uh, uppfattning om de fransktalande uh, valunska politikerna är inte så värst mycket att uh, komma med heller uh, där uh, ligger mindre än 10% för den ena och runt en 40% förvisso för en annan. Eh, och eh, skulle man göra en undersökning i den vallonska delen så är det ganska troligt att man skulle få ganska så spegelvända resultat att man har störst förtroende för den egna folkgruppens eh, kandidater. Uh, och uh, det här borde ju då oroa uh, politikerna. Uh, men uh, uh, uh, Wilfred Martens till exempel, uh, ledande uh, politiker uh, i. Uh, Belgien äh, anser att äh, separatisterna, de riktiga separatisterna, utgör inte mer än 20% av flamländerna. Äh, och det är ju en lite lustig bedömning. Äh, en äh, politolog, äh, Jean-Benoît Pillé äh, han säger så här att äh, Belgien utgör en ihålig nation. Äh, det som definierar den är att den inte är tysk, inte fransk och inte nederländsk. Belgien är en stat som försöker konstituera sig utan nation. Det är en svår konst. Och Andra saker som talar för att det faktiskt kan bli en delning där är att... De tunga industrierna i Wallonien har varit på nedgång medan industrin i den flamländska delen av landet fortsätter uppåt och man har haft en bra tillväxt och allting sånt. Så att på det hela taget så är det mycket som pekar i att de här gamla motsättningarna förstärks av ekonomiska aspekter, helt enkelt. Eh, så eh, nu tycker man ju då att politikerna borde vara oroade men eh, det är man uppenbarligen inte. Däremot så finns det en oro i landet. Det kunde man se i och med att en eh, belgisk tv-kanals eh, journalistteam gjorde en kupp. Eh, man gick ut och gjorde fejkade tv-nyheter där man eh, påstod att eh, delningen var utropad. Det handlade lite om en slags kupp nästan och kungen var på flykt undan denna delning. Och framförallt i Wallonien så kom det en väldigt stark reaktion med väldigt ilskina tittare som undrade vad 17 det var fråga om och så vidare. och Det är rätt fascinerande det man har jämfört i Eh, fransk och belgisk press med eh, Orson Welles eh, världarnas krig som gick ut i radion och lurade hundratusentals eh, amerikaner att utomjordingar hade landstigit i USA eh, det här är ju kanske då inte en riktigt lika allvarlig nyhet eh, men eh, reaktionerna har ju varit väldigt starka och eh, eh, det säger lite grann också om vad man kan tillåta sig Som journalist i andra länder Inte minst eh, Nåväl eh, Den här eh, Historien med Belgien Och den eventuellt eh, Analkande delningen Och framförallt den här regeringskrisen uppmärksammas väldigt lite I eh, svenska tidningar eh, Det är bara ett par stycken Som har noterat eh, Det här vad jag har kunnat hitta i alla fall trots att det är ju egentligen en ganska stor nyhet att det är ju någonting som kan påverka i någon mening hela EU det är ju någonting som är ganska så nytt att ett medlemsland helt enkelt delar på sig om det nu skulle ske vi ska inte ta ut någonting i förväg men som sagt, det finns ganska mycket på att konflikten kommer att fortsätta, att den kan förvärras och att det är en, en både önskad och förväntad sak som kommer att kunna hända. Ja, det är väl kanske därför det inte uppmärksammat så mycket av svenska journalister, just för att man vill helst inte... Man vill helst inte att den här konflikten ska finnas överhuvudtaget. Nej, det är ju också faktiskt en invändning som skjuter myten om det mångkulturella samhället i sank helt enkelt. Att det har inte varit så där jättelart eh, mellan grupperna i Belgien som många har velat tro. Kort och gott. Eh, att, eh, det är ju kanske inte riktigt lika illa som mellan svarta och vita i USA. Man har nog större fördragsamhet med varandra än så. Men ändå ser det ju inte riktigt bra förhållandet grupperna emellan. Nej, det kan man minst sagt säga. Nåväl, nu så är det... Dags att prata lite om något helt annat. Ja, jag tänkte väl att jag skulle ta och läsa lite snabbt ur en blogg som vår partiledare Jimmy Åkesson gjort på SDQRidens hemsida. www.sdqriden.se Han skriver så här den 17 september. Forskare bekräftar resonemang och potential. För några veckor sedan skrev undertecknad och partisekreterare Björn Söder på Aftonbladet debatt angående regeringens planer på att ändra lagen så att kommunala nyval möjliggörs. dagen bekräftade statsvetaren och grundlagsexperten Olof Ruin vårt resonemang på DN-debatt. Och Ruin skriver då så här, citat. Det smärtar mig att behöva säga att Sverigedemokraternas partiledare och partisekreterare hade en poäng när de i en debattartikel i Aftonbladet den 23 augusti just vände sig mot de borgerliga partisekreterarnas resonemang. De reagerade mot det principiellt olyckliga i att med hänvisning till partier som man ogillar föreslår ändringar i rådande konstitutionella ordning. I en demokrati vinner man val genom att övertyga väljarna om att de egna ståndpunkterna är de rätta. Man skaffar sig inte fördelar inför kommande val genom lagstiftning. Slutsitat. Debatten tycks fortsätta och kanske kan detta få allianspartierna att se det orimliga i att ändra lagen för att missgynna oss utmanare. Som vi tidigare gjort klart rädds vi inte några nyval. Tvärtom talar mycket för att en lagändring som den föreslagna skulle kunna gynna oss. Om vi, är, om vi är själva anledningen till att nyval utlyses blir det sannolikt också så att valet kommer att handla om Sverigedemokraterna mot övriga partier. På det sättet är allianspartiernas förvidna analys välkommen. Som demokratiskt sinnad medborgare är jag desto mer oroad över den demokratisyn som ligger till grund för förslaget. Samma likgiltighet inför demokratiska principer har hittills tagits uttryck i form av avancerat fixande och trixande i kommunala församlingar för att stänga oss ute. Exemplet Nynäshamn där man under förra mandatperioden minskade antalet platser i kommunfullmäktige för att göra det svårare för oss att bli återvalda tillhör de mer extrema fallen. I några kommuner som Uppsala och Helsingborg har man ändrat reglerna för arvoderade uppdrag för att missgynna oss. Det talas dessutom om småpartisperr i såväl kommunalval som kyrkoval. På längre sikt är dessa åtgärder inget som påverkar vår framfart. Möjligen fördröjs våra framgångar något, arbetet blir lite tuffare i det korta perspektivet. Att vi förr eller senare ser samma utveckling som i övriga europeiska länder är dock oundvikligt. Vi känner vårt potential och för varje dag som går blir vi lite bättre på att utnyttja den. Att Sverigedemokraterna blir att räkna med i nästa val bekräftas av landets främste valforskare Sören Holmberg i söndagens Agenda. Citat. Lägg där till att vi har en utmaning för alla partierna i Sverigedemokraterna som ligger omkring 3,5% i många opinionsmätningar nu och seriöst knackar på dörren för att komma in. Både i parlamentet i Bryssel 2009 och i riksdagen 2010. Och kommer Sverigedemokraterna in så kan det ställa mycket av det vi talar om nu ikväll på huvudet. För då blir det inte så lätt att längre med om de eh, blir tunga på vågen att bedriva allianspolitik eller socialdemokratisk politik. Då måste ju någonting göras. Så det är väldigt mycket saker som kan hända. Slutcitat. Idag är det den 17 september 2007. Ett år har gått, tre år kvar, skriver alltså Jimmy Åkesson, partiledare för Sverigedemokraterna. Ja, det är ju ett ord kort och gott. Ett väldigt bra citat som Rin hade plockat fram från den där debattartikeln. Nåväl, nu är det dags att avrunda dagens program och vi ska tala om att man kan ringa till radio ST eller rättare sagt till ST Stockholm som ju har hand om radion och det gör man på 08 22 4477 och man kan också skriva till oss och vad skriver man då? Ja man kan ju skriva till box 20085 104 60 Stockholm och så kan man ju även skicka e-post naturligtvis till info-sverigedemokraterna.se Och besök även gärna våra hemsidor www.sverigedemokraterna.se Lägg till snedsträck Stockholm så kommer ni till Stockholmsdistriktets hemsida Och även vår partitidningshemsida www.sdkuriden.se Precis Och nu ska vi avsluta med lite marschmusik med sån Uh, och det är väl en av de mer populära marserna i Sverige kan jag tänka mig det handlar om uh, Schuberts uh, första mars militärmarsch 1 uh, som uh, ju uh, uh, i och för sig förknippas kanske med en uh, annan årstid uh, det är alltså den som uh, uh, spelas på julafton uh, klockan tre uh, då uh, man får se lite interiörer från Tomtens verk och liknande. Vi har fått en del förfrågningar om vad det där är för Trudelutt egentligen som spelas. Men det är alltså en av Frans Schubert. Så att vi tar och avslutar med den och håller till godo. Tack för oss för den här gången.